Розділ двадцять шостий. Попередження. «От і виходить, – сказав Пуаро, – що ми добрі друзі, між якими немає секретів. Кетрін повернулася до нього. У його голосі звучало щось нове, певна підспудна серйозність, якої вона ніколи не чула раніше. Вони сиділи в садах Монте-Карло. Міс Грей зазирнула туди з друзями, але не встигли зайти, як ледь не одразу зіткнулися з Найтоном і Пуаро. Леді Темплін вчепилася в першого і захлиснула його потоком спогадів, хоча більшість із них, як запідозрила Кетрін, були звичайними вигадками. Взявши молодика під руку, вона відвела його в бік. Секретар кілька разів озирався через плече, і коли Пуаро це помітив, його очі злегенька зблиснули. «Звісно, ми друзі!» – підтвердила міс Грей. «Ми з самого початку сподобалися одне одному», – замислено промовив детектив. «Відколи ви сказали мені, що детективний роман трапляється в реальному житті?» «І я мав рацію, чи не так?» – наголосив той, по-менторськи здійнявши вказівний палець. «Ось вам, будь ласка, ми в самісінькому його вирі. Мені не звикати, така вже моя професія. Але для вас це зовсім інша річ». «Так», – додав він задумливим тоном, – «для вас це зовсім не те». Кетрін уважно глянула на нього. Той бо неначе попереджав її, вказував на певну загрозу, яку вона не помітила. "Чому ви сказали, наче я в самісінькому його вирі?" "Так, я розмовляла з місіс Кетрінг перед самою її смертю. Що правда те правда. Але ж тепер усе це позаду. Я більше ніяк не пов'язана з цією справою." «Ах, мадмуазель, мадмуазель! Хіба буває, щоб ми могли сказати? Я, мовляв, покінчив з тим або тим». Жінка з викликом повернулася обличчям до нього. «У чим річ?» – запитала вона. – «Ви намагаєтесь сказати мені щось, чи радше дати зрозуміти? Але я погано вмію вловлювати натяки». І натомість воліла б, щоб ви сказали навпростець усе, що маєте. Пуаро сумно глянув на неї. Як це по-англійськи? – пробурчав він. Або все чорне, або біле. Ясне і чітке визначення. Але життя, мадмоазель, не таке. У ньому трапляються речі, яких ще й немає, а вони вже відкидають тінь наперед. Він промокнув чоло великим шовковим носовиком і пробурмотів Ох, щось мене потягло на поезію. Давайте, як у вас кажуть, обговоримо факти. І в цьому сенсі поділіться зі мною, яка ваша думка про майора Найтона. Мені він дійсно дуже сильно до вподоби, тепло промовила Кетрін. По-моєму, просто чарівний. Бельгієць зітхнув. «Що таке?» – запитала міс Грей. «Це було сказано з такою щирістю», – констатував Пуаро. «От якби ви байдужим тоном відповіли, о, він дуже милий! Еб'єн, це знаєте, зробила б мені більшу приємність!» Жінка дещо зніяковівши мовчала, а детектив замислено повів далі. А втім, хто знає? У жінок стільки способів приховувати свої почуття, і щирість певно не гірший за решту. І він знову зітхнув. Не розумію, почала була Кетрін, але чоловічок її перебив. Не розумієте, мадмоазель, чому я суну носа не у свою справу? Я вже старий, але вряди годи не надто часто. «Стикаюся з тими, чиє благо мені небайдуже. Ми, друзі, мадмуазель, ви самі так сказали, і річ саме в цьому. Я хотів би бачити вас щасливою». Міс Грей дивилася прямісінько перед собою. В руках у неї була критонова парасолька, кінцем якої жінка креслала візеруночки на гравії під ногами. Я поставив вам запитання про майора Найтона, але тепер поставлю іще одне. А як вам містер Дерек Кеттерінг? Я його майже не знаю. Ну, це не відповідь. А мені здається, що так. Вражений чимось у її тоні, бельгієць глянув на неї і повільно і серйозно кивнув. «Може, і ваша правда, мадмуазель?» «Розумієте, я сиджу тут, розмовляючи з вами, але побачив цього світу і знаю, що в ньому існують дві істини. Хорошого чоловіка може скалічити любов до лихої жінки. Але правильне і протилежне. Лихого чоловіка так само може скалічити любов до хорошої жінки». Кетрін різко звела на нього очі. «Коли ви говорите «скалічити», то маю на увазі з його погляду. Для злочину, як і для будь-чого іншого, треба бути цілісною особистістю». «Ви намагаєтесь застерегти мене», – тихо промовила жінка. «Від кого?» «Я не можу зазирнути вам у серце, мадмоазель. А коли б і міг, то ви мені навряд чи дозволили б, тож скажу вам тільки одне: існують чоловіки, наділені дивною принадністю для жінок. Як от граф деля Рош, сказала Кетрін з посмішкою, трапляються і інші, небезпечніші, ніж граф делярош. Їхні якості імпонують. Вони – відчайдухи, зухвальці, сміливці. Ви захопилися, мадмоазель, і я це бачу. Але, гадаю, не більше. Мені хочеться на це сподіватися. Бо чоловік, про якого йдеться, його почуття досить щирі, а все ж... Так. Поро, підвівшись, якусь мить постояв, дивлячись на неї зверху вниз. А відтак неголосно і чітко проказав, «Ви, певно, могли б покохати злодія, мадмоазель але не вбивцю». І з тим різко розвернувся та залишив її сидіти саму. Він чув, як Кетрін тихенько охнула, але залишив це поза увагою, бо сказав те, що й збирався сказати» і залишив її переварювати цю останню цілком недвозначну фразу. А Дерек Кеттерінг, вийшовши з казино на сонячне світло, побачив, що жінка сидить на лаві сама, і приєднався до неї. «Я випробовував фортуну», – сказав він зі смішком, – «але безуспішно, спустив усе, в сенсі все, що мав при собі». Кетрін поглянула на нього, і на її обличчі проступила тривога. Вона одразу ж усвідомила, що в його поведінці з'явилося щось нове. Якесь приховане збудження виказувало себе в сотні різних, ледь помітних ознак. «Гадаю, ви завжди були гравцем. Вам імпонує дух азарту». Гравцем щодня і у будь-якій ситуації ви надалекі від істини. А вам хіба не здається, що це якось стимулює? Поставити на кін усе, піти в абанк, нічого з цим не зрівняється. І хоча міс Грей вважала себе врівноваженою та флегматичною, а все ж її реакцією стало відчуття легкої схвильованості. «Я хочу поговорити з вами», – повів далі Дерек. «Хто зна, коли мені випаде інша нагода?» Шириться думка, наче я вбив свою дружину. «Ні, прошу, не перебивайте мене. Вона, звісно ж, абсурдна». Він хвилину-другу помовчав, а потім продовжив і тепер говорив обдуманіше. Маючи справу з тутешньою поліцією та органами місцевої влади, мені доводиться вдавати, скажімо так, певну пристойність. Але б з вами я волів не прикидатися. Шлюб із розрахунку відповідав моїм намірам. Я саме шукав багату наречену, і тут познайомився з Рут Ван Олдін. З вигляду вона була, наче тендітна Мадонна». І я, ну, понаприймав усіляких правильних рішень, але гірко розчарувався. Моя дружина кохала іншого, навіть коли виходила за мене, а мною ні скілечки не переймалася. О, я не скаржуся. Наш союз був цілком респектабельною оборудкою. Їй закортіло леконбері, а мені закортіло грошей. Проблемою стало американське походження рут. Я в її очах був яйця, виядиного не вартий. Проте їй би хотілося, щоб ще й день при дні танцював коло неї. Вона знову і знову, ледь не відкритим текстом, заявляла мені, що купила мене, і що я – її власність. Ну, а я в результаті поводився з нею по-свинськи. Мій тесть вам це підтвердить і матиме стовідсоткову рацію. На момент смерті Рут мені загрожував повний крах. Він раптом розсміявся. Бо тому, хто стає на шляху в такого, як Рухус Ван Олдін, повний крах і справді загрожує. А далі? Тихо спитала Кетрін. А далі? Дерек знизав плечима. Рут хтось убив, просто рука проведіння. Він знову засміявся, і звук його сміху болісно зачепив її. Міс Грей аж здригнулася. — Так, — сказав Кеттерінг, — вийшло не надто вишукано, але це щира правда. А тепер я скажу вам іще дещо. З першої ж миті, щойно побачивши вас, я зрозумів що ви єдина жінка на світі, яка створена саме для мене. Я відчув страх перед вами. Гадав, що ви можете принести мені нещастя. «Нещастя?» – різко перепитала Кетрін. Чоловік уважно глянув на неї. «Чому ви повторюєте це таким тоном? Що вам спало на думку?» «Згадала, що казали мені люди». Дерек раптом широко посміхнувся. «Про мене вони, вам, Люба, багато чого наговорять, і більшість сказаного буде правдою. Так, і навіть гірше. Є дещо, в чому мені ніколи не зізнатися вам. Я завжди був гравцем, і той шов на неабиякий ризик. Про це я вам не розповім ані тепер, ані колись пізніше. Із минулим покінчено». Але я й справді хотів би, щоб ви повірили мені в одному врочисто присягаюся вам, що не вбивав своєї дружини. Він виголосив ці слова з усією серйозністю, а все ж очувався в них і якийсь наліт театральщини. Зустрівшись із її стривоженим поглядом, Дерек продовжив Знаю, днями я збрехав вам. Бо дійсно заходив тоді в купе до дружини. «Он як?» – кинула Кетрін. «Мені складно пояснити, навіщо, але я спробую. Це був суто імпульсивний вчинок. Бачте, в чим річ. Я практично шпигував за нею. У потягу силкувався не потрапити їй на очі. Мірей сказала мені, що Рут планувала зустрітися з графом Делярошем у Парижі». Ну і от, я начебто на власні очі переконався, що це виявилося неправдою. Тож відчув себе присоромленим і раптом подумав, що було б непогано раз і назавжди з'ясувати з нею стосунки. А тому відчинив двері і увійшов. Він змовк. Так, м'яко підбадьорила його жінка. Рут, відвернувшись до стіни, Лежала на полиці і спала. Мені було видно тільки її потилицю. Я міг би, звісно, розбудити її, але раптом відчув, що цього робити не варто. Зрештою, що ми могли сказати одне одному такого, чого не казали вже сотню разів? А вона ще й так мирно спала. Тож я залишив купе, щосили стараючись не шуміти». Але навіщо було брехати поліції? Спитала Кетрін. Бо я не зовсім дурень, а тому одразу ж збагнув, що з погляду мотиву з мене ідеальний убивця, і варто мені зізнатися, що я заходив до її купе за мить до злочину, як сам поставлю на собі хрест раз і навіки вічні. Ясно? Чи й справді їй було ясно? Жінка не могла сказати з упевненістю. Вона відчувала магнетизм особистості Дерека, але щось у ній опиралося цьому. Стримувало її. Кетрін Я Ви знаєте, що я не байдужий до вас? А ви? Вам до мене не байдуже? Я не знаю. Кетрін дала маху. Чи то знала, чи то не знала. Якби, якби лише. Міс Грей у відчаї роззернулася довкола, наче шукаючи допомоги. На її щоках проступив ніжний рум'янець, коли вона побачила високого білявого чоловіка, який, кульгаючи, поспішав алейкою в їхньому напрямку, майора Найтона. Коли вона гукнула його, то в її голосі пролунали полегшення та несподівана теплота. Дерек із темним, наче грозова хмара, обличчям насуплено підвівся. — Леді Темплін збирається зробити ставку? — безтурботно промовив він. — Треба піти і пояснити їй переваги моєї системи. І різко розвернувшись, залишив їх удвох. Кетрін знову опустилася на лаву. Її серце тріпотіло у рваному ритмі, але доки вона сиділа, обмінюючись порожніми фразами, з досить соромливим чоловіком поруч себе, як самовладання повернулося до неї. І нажахано усвідомила, що і майор Найтон, як тільки Нодерек, теж відкриває перед нею душу, але зовсім по-іншому. Говорив він нерішуче і затинаючись. Слова вимовлялися із численними запинками, а красномовством навіть не пахло. Із першої ж миті, коли я побачив вас, я... Мені, певно, не слід би квапитися з цією розмовою. Але містер Ванолдін може поїхати звідси в будь-який день, і тоді я не матиму іншого шансу. Знаю, що ви не можете мати почуттів до мене так скоро. Це неможливо. І в будь-якому разі, самовпевнено, з мого боку, я маю деякі кошти, хоча й невеликі. Ні, прошу, не відповідайте негайно. Неважко здогадатися, якою буде ваша відповідь. Але на той випадок, коли я несподівано поїду, мені просто хочеться, щоб ви знали». Я не байдужий до вас. Кетрін була приголомшена і зворушена. Його зізнання вийшло таким ніжним і милим. І ще одне. Я просто хотів вам сказати, що, що коли раптом вам знадобиться допомога, то я всім чим зможу. Він узяв її руку у свою і на якусь хвиліку стиснув, а відтак відпустив, та швидко і не озираючись попрямував у бік казино. Жінка непорушно сиділа і дивилася йому вслід. Дерек Кеттерінг, Річард Найтон. Двоє чоловіків, і то таких різних. У майорі була якась доброта, доброта і надійність. Що ж до Дерека? І тут у неї виникло вкрай дивне відчуття. З'явилося таке враження, наче вона більше не сама на цій лаві в садах казино, наче поруч із нею хтось стоїть, і цим кимось була вбита жінка, Рут Кеттерінг. А потім здалося, неначе та хоче, і то дуже сильно, сказати їй щось. Це видиво було таким яскравим і дивним, що відігнати його виявилося непросто. Вона нітрохи не сумнівалася, що дух покійниці намагався сповістити їй дещо життєво важливе. А відтак видиво розтануло, і Кетрін звелася на трішки невірні відтремтіння ноги. Про що ж це так сильно, хотіла Рут Кетерінг її повідомити».